pancha kalp taru bhayesh kripa sindhu evach patita Ah! Az indiai hangja vendége ma, Gujás Ildikó, klasszikus indiai táncos. Nem is tudom, hogy hogyan szabad ezt e, meghatározni vagy nevezni. És Magyarországon ez nem egy bevett foglalkozás. Ellemente rendkívül fölkészült, vagy nemrég itt a Fonóban volt egy nagyon szép táncbemutató, amire azt kell mondanom, hogy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 Megtoltál Tamilul, ugye? Igen, valamennyire beszélek Tamilul. Hallottam azért nagyon gyönyörűsen <gül> értek ezzel az indiaiakkal, <gül> iridlésem méltóan, és nem csak tágad, hogy vajon miről beszélgeted ne? <gül> olyan vidáman. És te olyan hagyományos mestertől tanultál, táncmestertől, aki ezt a kultúrát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 Na jót tudom, te végeztél itt egy zeneakadémiát előtt. Nem zeneakadémiát, hanem karvezetés, karvezetés szakot eltén. Tehát az is egy zenei... De egy zenei, um, szak zenei már van. Hát magyarul, magyarul jártál eleget iskolában, mielőtt elindultam volna mert <gül> <gül> Erre akartam kiukadni, És te pórussal utaztál is. Vagy, Úgy van, Ugye? Tehát, ebben van tapasztalatod. Mit látsz különbségként? Az magában mondjuk elsős az oktatásba. Oktatás az, az... Mondjuk itt nem neveztek a tanárót gurumnak. Ö, nem neveztük gurunak, ha bár most már ez egy nagyon divatos szóvel kezd válni a nyugati világban is. Kint mindenképpen gurunak hívjuk a tanárunkat. És azt hiszem, hogy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 Namaszkárommal köszöntöm a, a tanáromat. Ami a szinten, ilyen... meg, is, meg is hajlok előtte. A tehát is mondjuk a megér, meg, meg is meg érinthetjük, is érinthetjük érin. a lábát, meg is kell érintenünk a lábát bizonyos esetekben, tehát földig kell lehajulni, és a homlokunk a földet kell, hogy érje. <kül>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 Majd, hogy nem egy, egy, vagy egy nagyon közeli barátnak, vagy valóban testvérnek, vagy a testvérnek tekinti a diákokat. Térjünk vissza most a táncra, <gül> Jó, hogy elhagytuk azt a témát olyan hirtelen, de ez olyan izgalmas, hogy, hogy vajon hogy lehet elsajátítani. Én őszintén remélem, hogy lesz még, még további beszélgetésünk, mert ez ezt igazából egy.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 mindent te csináltál gyakorlatilag, hát persze a technikus kezelte a dolgokat, de, de az összes beállítást, a, a egyedül öltöztél föl, Igen, ugye Igen, ezek a ruhákban nem is olyan könnyű kisminkelni magad, meg átöltöztél közben, meg, meg te mondtad a, a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 Viszont az volt a lényeg. Igen. Ez a kultúra zeneművészetnek, táncművészetnek, hoztál is a szem egy részletet. Ez, ez az a fajta karnatikus zene, ami... Igen, tehát a karnatik zene az a dél-indiai klasszikus Igen. zene. Egy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 tényleg évezredek alatt kifejlődött uh -huh. klasszikus zenék, úgy, mint nálunk, mi mondjuk a bécsi zene, klasszikus. Ez egy indiai klasszikus zene, ami a karnatik zene. MS mi fog énekelni, aki az egyik legnagyobb képviselője ennek, vokális képviselője ennek a zenének. És egy... Anna Mácsárja, Kirtanamot fog énekelni. Én megjegyzem, hogy az eddigi zenéink azok másfajták voltak. Azok az az ismerte, az olyan... indusztálni, az ismert igen, igen, Tehát inkább éjszakindel, és inkább hajlik a, a népiás, vagy könnyedebb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 Kanya kaku shima jalashmi kini ni. Néki né rajjal jár, kun né rajjánam, né Melyek a kimóna, melyek Nelakonna kimóna, melyek a kimóna, melyek a nira jananam vali veeni guru munaku hasta kamalam bulaku niluvumani kemula nira jananam nira jananam pagatu Pattapurani, nagadu sathikallalakun, nirájannam Vagatu-sri, vengkateshu Pattapurani, nagadu sathikallalakun, nirájannam Jagat yála mellum monga Jagat yála mellum monga Csakadana mula kelle Jagat yála Ni gudu ni Ni rájannam Jagatiyala meelum manga Jagatiyala meelum manga Cakadana mula kella Jagatiyala meelum manga Cakadana mula kella Ni gudu ni jashabhanapuk Nirajanam, Nirajanam, Shri Radhika Kaku, Tehát ez volt a karnatikus zene, az, ezt lehet mondani, karnatik. hogy az e, Karnatik. Az a helyesebb, igen. Aha, ez már tovább zene. ragoztam vele. Igen, igen. Igen. <gül> igen, Ezt egyébként, ha, hogy mondjam, a helyi nyelven, hogy mondják? Ez a Karnatik. Karnatik. Karnatik. karnatik.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 Igen, igen Ugyan. ugyanazt jelenti, az biztos, hogy a, a szanszkrit és a latinnak sok közön van egymáshoz. Én nem vagyok egy nyelvész, de, de nagyon sok minden hasonlóságot lehet felfedezni. Tehát ez egy, ez egy ősi zene. Igen. Ugyanakkor ma is gyakorolják, méghozzá élő. Igen, igen. És tehát csak ezt tanultam. Igen. <laughs> és nem csak énekelni tanultál, ami nagyon nagy szám. Én hallottam egyszer, és fel is kaptam a felem, hogy ki énekel, mert nem láttalak a, a, a, a, a tömegben, ugye indi ünnepen voltunk együtt, és te te játszol egy domon is, ami egy ilyen, ilyen Mridanga egy, csak egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy nagyon ősi, dobfajta. Az egy agyagtól, ugye? Agyag vagy, ha. A, a neve el, el, el, eredetileg, de igazából egy fából van mm. kifaragva. Nagyon örülök, hogy pontosan <gül> ma ki a nevét. Úgy van Mridanga a, a neve, és ez egy nagyon ősi mindjai ütő hangszer. Visszatérve az előz, első mondatodra, valóban a karnatik egyébként ősit jelent. Uh -huh. Tehát ezért is. Ez is, is jelenti a szó. Is jelenti oh. maga a szó, déli vagy ősi, uh -huh. van egy állam Karnataka, onnan is eredeztetik, mint uh -huh. a, a, a nevét. <coughs> És ilyen szempontból talán egy kicsit meg is különböztetik a, a hindusztán zenétől, hogy, uh -huh. hogy, hogy a karnatik az az, az az ősi, az a déli. De amikor hindusztáni, akkor mindig arra kell gondolni, hogy az az északi Észak india Ugye? Igen. meg Harjana, meg ezek az államok, Gujarat, meg tudom, Igen. Vannak, Bengális Úgy számít, igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Oké. Hát azért... Igen. Igen. a pont. határvonal? Ö, igazából Orissa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 És ezt, ezt ugyanattól a mestertől tanultad? Akitől a táncolt. Nem, nem, nem, nem, nem. Tehát külön vannak, ugyanúgy, mint itt, hogy vannak táncmesterek, énekmesterek. Aztán azt mondtad, hogy délelőtt táncoltál, este zenélkül. Igen, körülbelül. Tehát igazából az Ana tanultam énekelni, előtte magántanártól is, mm -hmm. de aztán az Ana elvégeztem egy három éves kurzust. Ezt? Kint a Madras-i Zenekarban. A madras Zene Zene ami egy klasszikus. A klasszikus oktatás oktatás volt? oktatási intézmény, Aha. igen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 nem nappali tagozatos szak volt, úgymond. Az ének az minden nap volt hétfőtől péntekig, a mrdangamot azt lehetett délután is és hétvégén mm -hmm. is fölvenni. Úgyhogy, úgyhogy néha délután elmentem mrdangam meg hétvégén, és a maradék időben próbáltam gyakorolni, Na. hogy azért ne Egyébként az, az, hogy hölgyek topolnak, az, az...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 ritmust, azt sem méghozzá rendkívül pontosan került néz, szóval hogy mindenki hozzá fog alkalmazkodni. Úgy van, pontosan. Hát Ez csak A, a táncnál meg ugyanúgy a érzék, alapvető is, Ö, Úgy van, tehát ott is egy karnatik szenei Igen. együttes kíséri a táncost, és ott is van egy személy, aki, aki ezért, tehát ott is az énekes üti a tálát, és van még pluszban egy művész, annak tu van arra aki, aki azért ott instruálja a többi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 Életkorú zenészben lehet, hogy már van 15 év uh -huh. zenélés, is, ami hát nálunk legfeljebb a cigány zenészek szoktak. Hát, Meg klasszikus zenészek klasszikus is, tehát gyakorlatilag azért zenét. azt Csak szerintem... olyanok, akik együtt játszanak. Mert klasszikus zenészek nagyon ritkán játszanak együtt. Kamara, kamara zenét játszanak igen. szerintem sokan mm. együtt. Ö, mindenféleképpen.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 az biztos, hogy miután azért bármilyen stílusú zenét tanul az ember, azért lesz egy olyan képességei fejlődnek ki és készségei, ami, amivel azért lesz egy, ezt úgy mondják indiai nyelven a, a zenében, hogy srutinyánam és tálanyánam. Tehát lesz fogalma arról, hogy mi az a zenei hang, tud intonálni tisztán, a ritmus érzéke is viszonylag fejlet lesz, és azért ez mindenképpen olyan készség, amire nagyon jól lehet építeni. És ezért nekem viszonylag rövid idő alatt sikerült nagyon sok mindent elsajátítanom. sajátítanom. Egyébként amióta visszajöttél, most már mondjuk a utolsó módoknál tartunk a beszélgetésünkbe, Igen. de amióta visszajöttél, ezt még akarom kérdezni, próbáltál e, nyugati klasszikus zenét visszajönni és énekelni? Vagy Igen, alami? de most, most nemrég ne. visszamentem a kórusba, hát így kicsit féltem tőle, hogy mi fog történni, Én. de jól esett nem nagyon. El nem kezdjél a lindai berakni.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 Most az indiai hangjában Gulyás Hildikót hallották ma, és én őszintén remélem, hogy fogjuk még hallani, mert meglehetősen hatalmas, hogy mondjam, csak ilyen hátizsákja van az érdekesebb-nél érdekesebb, még érdekesebb és én már ugyan belepillantottam, de szeretném, hogyha ezt meg is tudnánk egy kicsit osztani, amit lehet belőle, úgyhogy köszönjük szépen. Jó Műsorunkban ismét egy olyan upanisádot mutatunk be, amely még nem jelent meg magyar fordításba. A náda vagy vagyis hangpont upanisádról van szó, amely a jogával foglalkozik. Alapvető tanításokat tartalmaz, amelyeket számos joga és filozófiai iskola visszhangoz. Vezetésében megszemélyesíti a misztikus ómszótagot, úgy mutatja be, mint nagy madarat, melynek testrészei hangoknak és az univerzum egymásra következő síkének felelnek meg. Az óma legfelsőbb abszolút igazság, kezdet nélküli, változatlan, soha nem veszít az értékéből és minden külső szennyeződéstől mentes. Mindennek az eredete, a közepe és a vége. Mindenki szívében jelen van, ahogyan a Bhagavad Gita is megerősíti. Ó Arjuna, a legfelsőbb úr mindenki szívőben jelen van. Az ómkára éppen olyan, mint visnó, mert épp úgy minden tátható. Azért is nagyon fontos, mert pusztán az óm hang éneklésével, vagy ismétlésével megérthetjük a teremtés lényegét, azt, hogy az egész egyetlen egységet alkot. Az Istenség legfelsőbb személyisége maga ez az univerzum. És mégis távol állt tőle. Egyedül ő az, akiből a kozmikus megjelvánulás kiáradt. Ő az, akiben nyugszik, és ő az, akiben a megsemmisülés után visszatér. Krishna kijelenti, én vagyok az óm szótag a védikus mantrákban. Arra a következtetése kell tehát jutnunk, hogy az úr számos inkarnációja közül az ómkara a hanginkarnáció mivel ez a védikus tudás alapelve minden védikus himnusz eléneklése előtt ki kell mondani. Enélkül egyetlen mantra sem lehet sikeres. Míg az emberek következő születését, illetve felszólulását is meghatározza. Ezzel kapcsolatban ezt mondja Krisna a Bhagavad gita Ha a joga -e gyakorlatát elsajátító és a hangok tökéletes kombinációját szent omszótagot zengő személy teste elhagyásakor az istenség legfelsőbb személyiségére gondolt, minden bizonyal a lelki bolygókra kerül. Ez persze a legnagyobb lehetőség, amit az emberi testbe került élőlény megragadhat. A nádabindópanisád az alapoknál kezdi, és leírja, mi történik azzal a jogival, aki még nem jutott el erre a fokra. Ő sem vészel a széltől szétkergetett felhőz hasonlóan, hiszen a jótevőt sohasem győzi le a gonosz. Persze az is biztos, hogy a félistenek imádói a hozzájuk tartozó bolygókra ütnek, míg baktáim, híveim végül az én legfelsőbb bolygómra kerülnek, ahogy ezt a bagot mondja. A náda nádabindú panisád összesen tizenkét úgynevezett háranát koncentrációs gyakorlatot vagy meditációt ír le, és elmondja, hogy ezek milyen világokba vagy létszikokra vezetnek. Most a joga gyakorlati része következik az azokat kísérő hangjelenségekkel együtt. A legtöbb upanisát egy sádi nevezett fohászkodással kezdődik, ezt a szót békeimának vagy engesztelésnek is szokták fordítani. Most a békeima következik. Végy meg, és szilárdítsd meg az elmémet. Tedd az elmémet a beszéd szilárd alapjává. Hősökké váltunk, gyarapodj te is a bölcsességben. A tudás vezéreljen minket, senki se gúnyolja azt, amit hallott. Mindent megadok annak, aki éjjel-nappal szorgalmasan tanul. Elmondom neki, mi a világrendje. Elmondom neki az igazságot. Az igazság védelmezzen minket. Védelmezze meg a tanítót. Védelmezzem meg engem, aki tanítok. Óm, béke, béke, béke. Most pedig hallgassuk meg az upanisát szövegét. Az A hang a madár jobb szárnya, bal szárnya az ú, az m meg pedig a hátán találod. Az igazság megtisztítja azokat, akik a jó tulajdonságokkal rendelkezők nyomdakaiban járnak. Az igazságot az ismeri, aki tudja, hogy a székhelye a jobb szem mögött van. Lábai a földbolygó, az emberek az ég, comtája a menny, köldöktája az univerzum. Széttáján az emberek világa, torkában az aszkézis világa, homlokán a szemöldökei között pedig világa helyezkedik el. Azon túl az ezer szírmú lótuszban látható ez a mantra, a minden akadályt legyőző, ragyogó hamszajóka. A világias gondolkozású emberek száz meg százezer bűnt követnek el, és azokat egyáltalán nem tudják megsemmisíteni. Az igazság tüze azonban mindent eléget. A nap fényköre túl van az éteren, azok jutnak el erre a legfelsőbb és kiváló helyre, akik összetett kezekkel dicsérik a törvény urát. bármikor lehetséges aki az ómot mondogatja nagyon hamar mindent megtud a tizenkétféle féle elmélyedésről. az első meditáció neve gosini lármás vagy bejelentő utána következik a vityum mátrá olyan mint a villám patangini lepke a harmadik. a negyedik pedig végíni, szélnél is gyorsabb az ötödik a Námat a név, amelyen meditálni kell. A hatodik az Indrat a hetedik a Vaisnavi vagy Vishnu meditáció, és a nyolcadik sívái. A kilencedik neve Mahati, a mahattatvához vagy tudathoz tartozó, amelynek uralkodó múrtia Vászudéva. Driti, szilárdság, kitartás a tizedik. A tizenegyedik a Nári. Női energia, de azon túl is van a 12. a Brámi, Brahman energia. Amikor az életlevegő az első meditációban távozik el, a jogi ahhoz megy, aki fenntartja az eső királyait, és akit mindenek urának ismernek. A második a csodálatos természet szellemekhez, a harmadik a tudás emelkedett lelkű őreihez, a negyedik pedig a gantárvákhoz az égi zenészekhez vezet. Az ötödik az, amely a többi életlevegőt szétválasztja, és velük együtt elég. Ennek az ura Szóma, aki mindig boldogan él a holdbolygón. A hatodik meditációban történő eltávozás a félistenek urával egyesít. A hetedik Elvis Visnu hajlékába, a nyolcadik meditációban eltávozók pedig a vihar és az állatok urához mennek. A kilencedik maharlokába visz, a tizedik az emberek világába, a tizenegyedik tapolokába, a tizenkettedik pedig az örök bramához. Azon is túl van a tiszta, mindent átható, foltalan, kegyes, mindig emelkedett helyzetben levő legfelső braman. Örök extázisban van a jógi, aki elmélyet ennek a ragyogásnak a szemléletében. Az, aki elméjét a jóga által szabályozza, kinek elméje mindig a legfelsőbb ramamba merül, az túljut a félistenek világán, a kötőerők felett áll, páratlan, jóságos és békés. A jóga útján fokozatosan, teljesen megszabadítja a testet, amíg fennmaradt karmától, és mindentől függetlenné teszi. Minden kötelék lehull, és a jógi az úrkegyéből, a braman természete által elnyeri a legfelsőbb boldogságot. Aki tökéletesen ismeri a lelket, az nem választja a véges időt. Nem kell megtapasztalnia az ebben a születésben megvalósításra váró teljes karmát. Ebben a világban nem cselekszik. Az igazságot ismerő jógi biztosan megszabadul a megvalósításra váró karmától, Megsemmisíti, mert tudja az igazságot. Ezt a karmát azért nevezik ébredőnek, mert a névre, formára irányuló vágyakat a jóság kötő révén az állom állapotokban észlelik. De nem biztos, hogy a következő alkalommal a személy emberként születik meg, mert az álomtest különféle formákat gondol el magának. Honnan jön a számos születés, a születéssel kezdődő létezés és fennmaradás. Miért van az, hogy a világi illúzióban levő sokszor állati testbe kerül? A védánta szent könyveiben minden benne van, ami megsemmisíti a tudatlanságot. Aki már megragadta a kötelet, tudja, hogy az nem kígyó. Az ostobák az univerzumnak csak az anyagi részét ismerik. Olyan ez, mintha egy darab kötérről azt hinnék, hogy kigyó. Aki megismeri a világ illúzióját és fölötte áll, az a transzcendencia felé halad. Nincs többé illúzióban. Nincs olyan karmája, amelyet közvetlenül fel kellene dolgoznia, így aztán nem is kell visszatérnie. A karmát a tudatlanság halmozza fel, de sokszor éppen ez a karma indítja el az embereket a tudás felé vezető úton. A karma vagy a tudásban, vagy az időtényező következtében pusztul el. Amikor a lélek elmerül a bramanban, éppen olyan természetesen zendülnek meg a hangok, ahogy a nap is felragyog miután az esőfelhők elvonultak. A jogi sziddászanában, kezeit tartsa a megfelelő módon, meditáljon a vajisnavi módszer szerint. Állandóan azt figyelje, hogy milyen hangot hal a jobb fülében. Hosszas gyakorlással kapcsoljon ki minden külső vagy idegen hangot, győzze le a két oldalról beszűrődő zajokat, és akkor eljut abba az állapotba, amely túl van az ébren lépen, az álmodáson és a mély alváson. Amikor a gyakorlást elkezdi, nagyon erős hangokat hall, de ahogy a gyakorlást folytatja, egyre finomabbakat fog hallani. Kezdetben úgy hallja, mintha az óceán morajlana vagy kürt szólna. Később úgy tűnik, mintha dobot vernének vagy csengővel csengetnének. Végül madárdalt, lanszót, mézünmögést és különféle egyre finomabb hangokat észlel. Az erős hangok Például a kürt szó elhalkulnak, és a jógi egyre finomabb és finomabb hangokat hall. Fintányírok hangja csendül, majd ez is egyre finomabbá válik és szétszóródik. Ez az elhalkuló hang örömmel tölti el, megnyugtatja az zaklatott elmét. A hangra koncentrált elme teljesen megnyugszik és kikapcsolódik. Elcsitul a külvilág zaja, a belső hang kitölti az elmét, Teljesen a hatalmába keríti, és minden gondot megsemmisít a tudat vagy a szív éterében. A jógi közömbössé válik a világgal szemben. Állandó gyakorlással, a koncentráció erejével uralkodik az elme felett, és azonnal elhallgattat minden külső hangot. A hanggal összekapcsolódó tudat megsemmisít minden gondot. Ahogyan a mézetivó még megittasul az illattól, és semmi más nem észlel, úgy a hanggal mindig kapcsolódó tudat sem kíván más dolgokat. A hang szépsége és illata teljesen lefoglalja, azonnal megszilárdul, lemond a megszerzett anyagi javakról. A hang ébreszti fel a benne alvó kondalénit, a kígyóerőt. Az elme elfelejt minden anyagi ragaszkodást, és nem kalandozik el sehová. Egy idő után még a megvadult elefánt is lecsillapul. A szabályok nem önmagukért vannak. A joginak a belső hangot kell meghallania, mert ezáltal kerekedik fölül mindenem, ami felesleges. Végül a belső hang tengere annyira feldúzzad, hogy még a braman különleges, fénylő óm hangja is megsemmisül. Amikor az elme teljesen kikapcsolódott, a jógi eljut a legfelsőbb világba, Vishnu hajlékába. Ekkor az elme teljesen egyé válik a hanggal, eljut az Unmaninak nevezett legmagasabb állapotba, és a jogi fölemelkedik a legfelsőbb ramamba, amely hangtalan. Az ómot mondogató jogi eljut a hangtalan világba, ahol a dolgok már nem kapcsolódhatnak össze a hangokkal, és így megsemmisülnek. Nem kétséges, hogy a megismerhetetlenben megsemmisül az elme, valamint az a száz meg száz, 100, ezer meg ezer millió pont is, amelyekben az anyagi világhoz kötődött. Azok, akik az ómhang révén eljutnak ebbe a teljes megsemmisülésbe, minden gondtól és további születéstől megszabadulnak. Nem kétséges, hogy a test elhagyása után a jógi felszabadul és többé nem hallja a kagylókört és az üsdob hangját sem. Az unmani állapotban levő jógi teste olyan, mint egy fadarab. Szilárd. Sem hideget, sem meleget, sem fájdalmat, sem örömet nem ismer. Mivel a jógi teljesen túl van azon, hogy valaminek fontosságot tulajdonítson, vagy valamit alábecsüljön, a transzállapotok mindig megvédik a tudatát, és nem kell újra születnie. Mivel saját lelki formája megjelent, ébren és álmában egyaránt felszabadult. Kinek tekintete szilárd, anélkül, hogy látna, kinek életlevegője szilárd, anélkül, hogy igyekezne, kinek tudata szilárd, anélkül, hogy meg kellene tartania, az a Brahman, a legkiválóbb megszabadító, kinek formája a hang. Így végződik a Rigvédához tartozó panisád. A náda bindu upanisát kulcs szavai. Náda a hang, amelyet a jogi a meditáció során önmagában hall. Ez nem az úgynevezett belső hang, a lelkismeret vagy a felső lélek szava, hanem különféle természeti jelenségeké vagy hangszereké, például tengermorajlás, mennydörgés, kürtszó, doppergés, madárdal, még zimmögés, stb. A leghangosabbaktól egészen a legfinomabbakig. Bindu először is az a pont, amelyben a koncentrációt, vagyis a dáronát rögzíteni kell. Második értelemben azok a pontok, amelyekben az elme az érzékek tárgyaival kapcsolódik. Dharoná a Dri szorosan tart összefogtőből koncentráció kitartó folyamatosan összpontosított figyelem, amelynek az a célja, hogy megállítsa a pszichomentális folyamatokat, vagyis az elme működését. A nádabindu upanisát 12 egymásra következő áranát sorol fel, és ugyanakkor azt is jelzi, hogy hová kerül az a jogi, aki azok egyikében hagyja el a testét. Unmani, vagy szamáthi, dransz, ebben az állapotban a test olyan, mint egy darab fa. Az elme működése teljesen kikapcsolódik, a jógi már a belső hangot sem hallja, hanem teljesen elmerül a nélküli Ibrahamban. Prárapta, az összes vagy felhalmozott, úgynevezett szancsita karmának az a része, amely a mindenkori születésben érvényesül, felébred. Sors karma, amely például az anyagi testet meghatározza. A is ad keveset mond el magáról a módszerről. A joginak szidászanában, a tökéletes ülésnek nevezett testtartásban kell ülnie. Ez a lótuszülés egyszerűbb változata, egyfajta fél lótuszülés, de olyan módon, hogy az egyik saroknak a gátra kell kerülnie. A jogi a sarkán ül, ezért a teste kissé megemelkedik. Az ülőlábat erősen be kell hallítania, ami érzékelhető befolyást gyakorol a vérkeringésre. A tér viszont kevésbé feszül meg, így ez az ülésmód bizonyos értelemben kényelmesebb, mint olótűszülés. Hosszabb ideig lehet benne ülni. A kezek többnyire térdeken nyugszanak. A joginak az om szótagot kell ismételnie. Először az a-u-em hangokon, vagy a teljes om hangon meditál. Közben a belső hangokat figyeli, amelyek egyre finomabbakká válnak, és a brammamban való elmerülésben teljesen megszűnnek. Nem a belső hangok meghallása a cél. Ezek csak visszajelzések, és mutatják, hogy a jogi jó úton jár, hanem az unmaninak nevezett szamádi, vagyis transzállapot. A megsemmisülés, megszűnés, feloldódás szavak gyakori előfordulása jelzi, hogy a laja joga alapdokumentumát tartjuk a kezünkben. a Bindu upanisád az egyetlen, amely azt tanítja, hogy a belső hangokat figyelve is el lehet érni az extázist. A brihadárányak a szerint ezek a hangokat tűz ropogására emlékeztetnek, de hétköznapi tudatunkban ezeket csak akkor halljuk, ha jó erősen befogjuk a fülünket. A haldokló egyre halkabban hallja ezt a hangot, amely végül fokozatosan elenyészik. A Vajkászana a Sutra azt írja, hogy ez a hang a harangzengésre emlékeztet. A legrégi buddhista szentírás a pálikánon is aranyhangról beszél, erre emlékeztet a félistenek és a mennyei zenészek hangja. Egy orvos biztosan megjegyezné, hogy ez csak a normális életműködés velejárója, még pontosabban a véráram zaja. Ezzel azonban nehezen magyarázhatjuk meg azokat a változatos zenei és egyéb hangokat, amelyeket a misztikus jók meghalanak. Ezeket a tanításokat néhány jogaiskola olyan technikákkal egészítette ki, amelyekkel a jógi eléri, hogy a hangok meghallását fényjelenségek is kísérik. Némelyik napi több órás teljes mozdulatlanságban végzendő meditációt ír elő. Ennek két fázisa van. Az elsőben a gyakorló az öt szent nevet ismétli, amelyet az avatás során kap meg. Öt téva, vagy uralkodó félisten nevéjezek, kiknek területein a léleknek át kell haladnia, az egyikből a másikba kell emelkednie ahhoz, hogy eljusson a transzendentális világba. Hasonló gondolatokat találunk egyes gnostikus filozófusoknál is, akik a bolygók uralkodó istenségeit próbálták megszólítani. Valószínűleg a teozófia volt az a kapocs, ami ezt a lehetőséget népszerűsítette Indiában. Itt azonban a jogi nem bolygóról bolygóra halad, hanem a finom világát járja be. Az egyik jogaiskola ezeket a síkokat vagy területeket így nevezi a forró barlang, az atya mennyországa, a láthatatlan alak, a megközelíthetetlen agam és a megnevezhetetlen anami régiók. Egy ide után a gyakorló fényjelenségeket észlel, és meghallja a belső hangot, ami tízféle lehet, úgy mint dob, síp, hegedő, csengő vagy kadlőkürt hangja. Ilyen módon tájékozódik a finom anyagi világban. Valamit segít, ha behunyja a szemét, a hüvelykújjával pedig bedugja a jó fülét, mert ezzel a külső fényeket és zajokat kizárja. Ugyanezt javasolja a Maitri Upanishad. Zárd el a füleidet a hüvelykújjaiddal, hogy meghald az akása hangját a szívben. A második fázisban a jogi már a szenneveket sem ismétli, csak a belső hangokra figyel. Mondanom se kell, hogy ezek mind titkos tanítások, amelyeket elben csak a bevatottakkal közölhetnek. Néhány könyv azonban a mantrák kivételével nagyon alaposan foglalkozik ezzel a folyamattal, és hasznos gyakorlati tanácsokat is adnak. A nádabindúpanisád álláspontjával egyezően ezek a jogai iskolák is azt tanítják, hogy a belső hang megsemmisíti az ébredő, közvetlenül feldolgozandó karmát. De nem ez a fő cél, hanem a testi tudat fölé emelkedés abba a birodalomba, amely teljesen túl van a hangok és a fények világán. Tudsz megérteni, ebben a világban nincs senki. Aztán a hajókat elhagyva, gondolj. Elhagyva a hajókat elhagyva a jag saraai bich kinade sarai mein to sare musafir hain ye rehne basera hai sabhi तन को तू सुबह से शाम तक ना जाने कितने तरह के उपलेपनों के द्वारा सुंदर बनाना चाहता है बाल जले जैसे खास का पूला हाड जले जैसे लकड़ी क्यों तू jaan juwa pe at ki ek din mare ghat bandhav nari che mat pita अपना बंधु, अपना बेटा समझता है वो अंत में तेरे कोई सहाई ना होंगे तुझे घर में भी रखना ना चाहेंगे पगले कहेंगे जल्दी से ले जाओ उसे मसान में जला के खाक कर दो उस काल को याद कर antna ho tera koi sahaaye kaal dewe भोले मन अरे ओ पगले ये सारे जग का जो भोग है दुख का कारण है जरा सोच संसार के उन भोगों को जरा सोचो जिन्हें तुम भोगते हो मगर भोगने के तुरंत बाद दुखों के सागर में डूब जाते हाथ में हुई खुजली को जैसे खुजलाने में तो सुख होता है, मगर रक्त निकलने के बाद और दुख, दुख बढ़ता जला जाता है। जरा सोचो, जिन भोगों को तुम भोग रहे हो, वो भोग, वो भोग दुख के दूत हैं। जिन भोगों के लिए सारा जीवन तुम मेहनत कर रहे हो। को भोगने के बाद तुम्हें दुख का आभास होता है इसीलिए कहता हूं मेरे मन संभल जा भज मन हरी का नाम पार हो भज मन हरी का मन in me